5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 14 mai 1955 a fost semnat Tratatul de la Varsovia, un document care a dus la înființarea unei alianțe politico-militare coordonate de URSS, din care mai făceau parte țările stăpânite de sovietici în Europa centrală și de est, printre ele și România care era condusă la acea vreme de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Poporul român a primit cu atât de vie aprobare și cu adâncă încredere tratatul senat la Varsovia, văzând în el a păcii și securității sale. Țap. Rostogolit de plăcere pe străzi popor român Sigur, pactul le-a mai permis rușilor să aibă un control sporit Asupra țărilor din lagerul socialist și comunist De altfel, rușii au și intervenit militar în 1956 în Ungaria Și în 1968 în Cehoslovacia Pentru a opri și a înnăbuși revoltele anticomuniste Tratatul de la Varsovia a dispărut în 1991 Când s-a prăbușit și Uniunea Sovietică pe 14 mai 1968 a început prima vizită în România unui președinte francez, generalul Charles de Gaulle. România comunistă de atunci nu obișnuia să organizeze primiri fastoase pentru lideri occidentali, însă pentru de Gaulle au fost mobilizați mii de oameni pe drumul de la aeroport până în centrul capitalei. Președintele Franței a ținut un discurs în Marea Adunare Națională, unde a vorbit despre prietenia dintre cele două popoare. A Înainte de toate! Române! et français, Români și francezi nous voulons être nous Vrem să fim noi înșiși. adică, dire, suivant le mot Eminescu, a adică, după cum a spus état Eminescu, national. Et non vrem pas statul național, iar nu statul cosmopolit. Vizita președintelui francez a fost un mare succes pentru Nicolae Ceaușescu, a marcat debutul întâlnirilor lui cu mari personalități ale lumii, iar De Gaulle l-a decorat cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare, cea mai înaltă distinție a statului francez. Pe 14 mai 1981 a avut loc încă o premieră pentru România, a avut loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic. Misiunea lui Dumitru Prunariu, primul și până acum singurul cosmonaut român, a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Cât de bine ai fi pregătit din punct de vedere tehnic, dacă ceva nu lucrează cum se cade în organismul tău, deja nu mai poți fi considerat candidat cosmonaut. Prunariu vorbea la TVR în lunile premergătoare zborului despre testele fizice pe care le-a făcut înainte de plecarea în spațiu. Selecția viitorului cosmonaut român a început în România în 1977, iar anul următor Dumitru Prunariu și alți doi candidați din România au mers în URSS, unde s-au antrenat pentru zborul din 81. În cele din urmă, rușii l-au ales pe Prunariu pentru misiunea în care a fost trimis cu un cosmonaut sovietic, pentru că, desigur, e bine să ai mereu cu tine un român capabil să repare naveta spațială cu o sârmă și cu un noi. Și să suflești jiclere Pe 14 mai 1998 A fost difuzat la televiziunea americană NBC Ultimul episod al serialului Seinfeld, unul dintre cele mai de succes Din istorie Episodul care încheia al în nouălea sezon al serialului Despre Nimic, așa cum a fost supranumit, a avut o audiență de peste 76 de milioane de telespectatori, adică mai mult de jumătate dintre americanii care aveau televizoarele deschise la acea oră, se uitau la Seinfeld. La o asemenea audiență și prețurile pentru difuzarea reclamelor au fost pe măsură, un spot de 30 de secunde a costat 2 milioane de dolari. Pe 14 mai 2015 a murit cântărețul american de blues BB King, supranumite regele bluesului. A crescut influențat de muzica gospel din Sudul Americii și a început să cânte în crâșmele segregate de la marginea orașelor și la radiurile locale. Tot acolo lucra ca DJ și a primit porecla Blues Boy, pe apoi doar cu cele două inițiale. Primul mare hit al carierei lui BB King, The Thrill Is Gone, a fost lansat în 1969 și i-a adus atunci un premiu Grammy. Pentru albumul Duceys Wild din 1997, a înregistrat în duet cu Tracy Chapman această melodie care i-a adus de altfel și celebritatea. Baby